Thailand, vintern 2018. OneCoin har spridit sig som en löpeld över världen. Drömmen om att bli miljonär har gjort att vanliga människor- investerar sina besparingar i kryptovalutan- och blivit en del av OneLife-rörelsen. De hoppas att de är först in i vad de tror ska bli framtidens betalmedel. Välkommen till framtiden of cryptocurrency. Svensker Sebastian Greenwood reser jorden runt och marknadsför OneCoin- Hi everybody, this is Sebastian Greenwood, your 001 master distributor of OneCoin. Men allt ska visa sig vara en bluff och nu är FBI honom hack i häl. Du säljer drömmar utan att ha en tanke på att leverera. Den enda som får någonting det är ju bedragaren själv. Peter Krim idag den misstänkta OneCoin-bedragaren Sebastian Greenwood och den stora kryptopyramiden. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Ja du, vi har ju gjort flera avsnitt om bedrägerier under åren snart som har gått av Peter Krim av lite olika slag. Det har varit unga gängkillar som blåser mm. äldre via Swish och senare i sommar kommer vi också berätta mer om romansbedrägerier vilket blivit allt vanligare. Men idag så ger vi oss ut i världen för att berätta om ett gigantiskt livsstilsföretag kopplat till en kryptovaluta- en kryptovaluta som faktiskt aldrig fanns utan det visade sig vara ett klassiskt pyramidspel. Och det här med pyramidspel det har ju säkert många hört talas om men vi ska bryta ner det lite snabbt. Det bygger alltså på att en organisation eller att en grupp lockar nya medlemmar som bidrar med kapital, pengar. Och det kapitalet vandrar sedan uppåt i pyramiden och medlemmarna uppmanas då i sin tur att hitta nya personer som ska bidra med ytterligare kapital och så vidare. Och så vidare. De här stora pengarna som alla ska tjäna, mm. de har dock en tendens att hamna ganska långt upp i toppen i hierarkin. Mm, och mest känd på senare år det är kanske Bernie Madoff han drev ett investmentbolag fram tills han greps 2008 ett investmentbolag som sen visade sig vara en enda stor sån här ponzi eller pyramidspel. Där misstänkte åklagare att summan som försvann i bedrägeriet skulle vara nästan 65 miljarder dollar även om det såklart är svårt med såna här ja att kunna räkna ut exakt hur mycket pengar som har försvunnit. I onecoin bedrägeriet som vi ska prata om idag där handlar det också om flera miljarder och mängder med lurade personer, varav tiotusentals finns här i Sverige. Och i OneCoins fall så är det kanske lite speciellt för kryptovalutan, den mm. som alla köpte in sig i, den har egentligen aldrig existerat. Kryptocurrency is the future of money transactions online. The timing could not be better. Bitcoin shows us the way, but the best is still to come. A new Innovative cryptocoin is introduced into the market based on the success of Bitcoin, but better, smarter and more innovative. Det här är ett klipp från en informationsvideo från OneCoin. Och företaget OneCoin, de som ska då konkurrera ut hela världens valutor och bli det nya sättet att betala. Det grundades av den välutbildade doktor Ruja Ignatova tillsammans med Sebastian Greenwood. Sebastian Greenwood, han är idag 45 år gammal, född och uppvuxen på Östermalm i Stockholm i en stor våning. Han har en brittisk pappa, en svensk mamma. Och 95 då gick han ut ekonomilinjen på Östra Reals på Östermalm då i Stockholm. Exakt vad han gör i 20-30 till årsåldern, det är lite oklart, men han ska vara det lite av en stureplans profil. Ja, champagne och klockor och pengar. En värld där man kanske kommer före i kön till klubbarna och så vidare. Och han flyttade ...till London en stund för studier- ...och är sen tillbaka i Stockholm- ...där han inledningsvis ska ha arbetat på- ...familjens kommunikationsbyrå. Sen så drar han igång sina projekt som entreprenör. Men... Utan att vidare framgångar börja. början. När vi landar på sommaren 2011 då emigrerar han enligt Skatteverket då till Singapore. 2014 då börjar han jobba i Hongkong med ett företag som kallas Bitcoin. Det är en ny slags kryptovalutabolag. Greenwood ska ha jobbat med affärsplanen och det är där han träffar doktor Ruja Ignatova som var anställd som jurist. Och tillsammans så smider de planer som till slut resulterade i att de snodde Bitcoins kundregister för att sedan dra ut på en egen säljturné med sin egen kryptovaluta, OneCoin. Det här är ju så som det har beskrivits, det här är ju ingenting som de formellt har dömts för på något sätt. Och med en aggressiv marknadsföring så tas den nya kryptovalutan emot med öppna armar av folk som ser en möjlighet att bli rika. I juli 2016 då kliver Sebastian Greenwood upp på scenen på Wembley i London. Han iförde en mörk smoking med vinröda slag. Han presenterar sin då, ja, syster, doktor Rujja Ignatova som entrar scenen i en matchande klänning med glittrande brodyr. Musiken donar och här kommer hon, Crypto Queen, grundare av OneCoin. OneCoin. 2, två, tre. please! please. This girl is on fire. Ruja, affärsidén då? Ja, den är på ett ganska enkel. Man lockar mängder med människor och satsar pengar för att sälja så kallade utbildningspaket- som i sin tur är tänkt att lära köparna allt om finansvärlden och kryptovalutor- Paketen är en slags väg in i OneCoin-världen och säljs med en förförisk marknadsföring och det ger goda resultat. Nätverket det växer och blir bara större och större. Det här det byggdes upp med miljontals medlemmar som då ett klassiskt pyramidspel med Sebastian Greenwood sittandes i toppen. Huvudkontoret är placerat i Sofia i Bulgarien, övriga kontor utspridda över världen. De första som gick in i spelet, de tjänade pengar. De som var längre ner blev lite av förlorare. Om mm. företaget fortsätter lägga upp lyxiga videos på Youtube- från event som de arrangerar till exempel Dubai- det är fullsatta lokaler, det är glitter, det är glamour- och i bakgrunden så dånar den här musiken. Det känns mer som en trailer för en Tom Cruise-film- än som en informationsvideo om en kryptovaluta. Och apropå Tom Cruise, det kan ju ses nästan som ett slags- väckelsemöten för människor i eller pengareligion. Kanske. Lite så. Och så här låter det från ett av de stora eventen som vi nämnde tidigare på Wembley 2016. Det är Sebastian Greenwood på scen tillsammans med en annan känd förespråkare då för OneCoin. I have never seen in my life such a happy people. Man you're on, on fire, man yeah. you're on fire. I see this smile, the teeth all over the places. Thank you for being here today and sharing the crazy news you're gonna hear today. And we're also going to motivate you a bit. Do you wanna be motivated? Yeah. Do you wanna be motivated? Yeah. Okay, here we go. So apparently we created a network. Is it true or not? Yeah. Yes, we created a network. It's called what? <laughs> no, no, no, no. Now it's changing. Now, one coin is what? No, it's a cryptocurrency. So, who are we? One life. One life. Who are one we? Life. We are one life. Enligt Bloomberg så påstod sig OneCoin ha tre miljoner medlemmar över hela världen. Och Roja Ignatova och Sebastian Greenwood, de är verkligen on top of the world. Enligt BBCs dokumentärserie The Missing Crypto Queen från hösten 2019 så uppskattas intäkterna för OneCoin och OneLife- –till 40 miljarder kronor under knappt tre år. Men enligt åtalet ska summan ha varit betydligt högre– –och enligt källor från dokumentären så ska det handla om 150 miljarder. Ja, jag kom i kontakt med konceptet OneCoin redan 2015– –då det kom in ett tips till oss om ett pyramidspel. Det här är Josefin Aronsson, utredare på Spelinspektionen i Sverige– och då påbörjade jag en granskning av OneCoin och, och i den granskningen så fann jag att det här konceptet var uppbyggt kring en påstådd virtuell valuta. Och konceptet marknadsfördes som något som en person kan investera i och då eventuellt göra sig en procent om denna påstådda virtuella valuta stiger i värde. Men kryptovaluta då, om vi ska steg oss igenom ungefär hur det fungerar. Det är lite olika beroende på hur den här underliggande tekniken är programmerad. Men grunden i krypto är blockkedjan. Vi ska kolla på hur den funkar och kan använda då bitcoin som exempel. Ja, för blocken i blockkedjan, det är alltså information, det är data i form av olika transaktioner som har gjorts och antalet bitcoin som finns tillgängliga. Sen har det här blocket då en helt unik kod, alltså en typ av fingeravtryck. Och skulle informationen i blocket ändras, så ändras också det här fingeravtrycket. Sen innehåller blocket också den unika id-koden från det tidigare blocket, vilket alltså då skapar den här kedjan. Ett block följer ett annat och man kan helt hela tiden verifiera att blocket i blockkedjan är korrekt med hjälp av de här ID-koderna. Så om du skulle då starta en egen kryptovaluta, vi kan ju kalla den då Wickcoin, mm. då börjar det med block 1. Vad händer sen? Och i block 1 där finns bara ett ID för blocket och informationen om att jag, Viktor, äger alla Bitcoins i hela världen. Men sen, sen vill jag ju föra över lite av mina Bitcoins. Vi säger hälften till dig för jag är en sån himla bra vän. Generöst. Ja, och då måste jag skapa ett helt nytt block där den där transaktionen då bekräftas. Då skapas nästa block och där finns då ID på originalblocket, informationen om Bitcoins, hur de är fördelade och ID på det nya blocket. Och sen så fortsätter då den här kedjan, steg för steg. Sen bygger det till stor del på att systemet är decentraliserat. Istället för att det finns liksom en huvuddator, typ en VIC -dator då, som sitter och gör alla beräkningar- så har varje person som är en del av det här nätverket- en full version av hela blockkedjan på sin dator. Och när ett block skapas så måste alla godkänna det här nya blocket- för att på så sätt upprätthålla säkerheten. För skulle man vilja hacka... Kedjan. Man kan tänka sig att någon skulle tänka att man kan gå in och hacka bitcoin och bara ta alla bitcoin, men för att göra det då hade man behövt ändra ID på alla de här blocken och sen också ha kontroll över 50% av det gigantiska nätverket för att godkänna den här blockkedjan, en ganska övermäktig uppgift. Det låter verkligen så. Det är ju knappt några kryptovalutor som går att använda för att liksom köpa sälja saker i en vanlig mm. butik, gå till mataffären och betala med krypto. Eh, så man kan ju fundera på hur själva liksom värdet på den här viccoinen då bestäms. Värdet bestämmer man på olika marknadsplatser för kryptovaluta där man köper och säljer dem. Och där sätts det då till exempel ett dollarvärde för bitcoin eller dina Bitcoin. Josefin Aronsson utredare på spelinspektionen igen. Sen ska man ju även tillägga att det här med virtuella valutor. Det är ju oerhört komplicerat. Jag som jobbar med det har ändå svårt att få riktigt greppa det här med virtuella valutor och mina fram det och så. Det är svårt. Jag tänker mig att det är jättemånga som, som tycker att det blev lite att man därmed inte ägnade sig åt detaljer kring valutor för att det blev lite för komplicerat att förstå sig på så att man därmed bara köpte det de sa. Så den här mellanlånga genomgången av bitcoin och blockkedjor det har ju troligtvis gett er av förståelsen över att det här är rätt komplicerat och att det är jävligt svårt att förfalska eller hacka en kryptovaluta som till exempel bitcoin på grund av den här blockkedjan. Och blockkedjan i OneCoin det skulle en norsk kille som heter Björn Bjerke aka Mr. Bitcoin bygga. So I was väldigt uh, very loud on uh, social media about kryptocurrency in general, especially on LinkedIn, för uh, because I really wanted to work område uh, in this space and, and not just run as myself but rather get it more mainstream. Det här är en intervju från Ivan om Tech en Youtube kanal. And i um, in October of uh, 2016 uh, or September late september 2016 i was um uh, i got a phone call from a recruitment company in japan all right <laughs> uh, and uh, they you know they had read my profile and followed me for a while and and uh, gotten my name from from their sources and they seemed really interested in me um taking on a, a global cto position at a company in Bulgaria. Och Björn Bjärke, han ville verkligen jobba med just kryptovalutor. So um, I ask well, what, what will my job be like? What are things that I have to do uh, for this company? And uh, he goes on about telling about that it's a cryptocurrency company that has had a coin for quite some time Uh, but right now, uh, they don't have a blockchain. Han börjar ana sig till att det är något skumt här när han inser hur det ligger till OneCoin som faktiskt kryptovaluta verkar aldrig ha funnits helt enkelt Alltså folk bara har kastat in pengar i tron att de äger bits and pieces av OneCoin Men något system för att verifiera ägande, alltså det som blockkedjan är till för, det existerar inte Björn berättar att han påbörjar en kamp för att avslöja vad han ser vara ett bedrägeri- men den ambitionen det skulle kosta honom. Idag så lever han med hemlig adress, med skyddsåtgärder. Han har också fått mot dödshot. På kommunikationsappen Telegram startade han en OneCoin International Victim Support Telegram Group tillsammans med några andra där olika drabbade personer, journalister och bedrägerijägare delar information om OneCoin och deras verksamhet för att dels då, ja, stötta varann i det här men även för att försöka få stopp på verksamheten. Så Björn Bjärke byggde inte någon blockkedja för OneCoin, så vem byggde den då? Svaret är att det aldrig blev någon blockkedja för OneCoin. Så det som medlemmarna av OneCoin International Victim Support köpt var på ett sätt värdelöst kan man säga. Och vi ska gå igenom hur den här typen av bedrägerier är strukturerade. Och till vår hjälp så har vi Anna Leofa som är kriminolog och som under många år jobbat med bedrägerier vid polisen. Ja, alltså kryptobedrägerier är ju en form av investeringsbedrägerier. Där gärningspersonen utger sig för att sälja kryptovalutor utan att ha någonting att sälja. Eh, när vi pratar om kryptobedrägerier i Sverige så pratar vi ofta om bedrägerier som man ser i annonser typ sociala medier. Du har säkert sett det med svenska kändisar typ Filip Hammar. Så här blev kändisarna rika. Eh, de annonserna finns i hela världen. Vi har alla sett de här annonserna mm. men man undrar ju hur det funkar. Om du nu inte är en person som har råkat klicka och sen blivit av med alla pengar. Ja du ser den här annonsen och då använder du ditt intresse. Och så blir du uppringd av en bedragare som sitter i ett kolcenter någonstans i världen. Och säljer på provision. Det här företaget kan ju anställa folk som har samma säljupplägg som vanliga legala företag. Med kommission, mål, krav uppgifter, nysälj, nersälj. Och de säljer in då en, en produkt som inte finns. Och som offer då så får du tillgång till en internetsajt med fejkade värderingskurvor. Där du kan se hur dina investeringar går upp. Alltid går de upp. Så du köper ju fler bitcoins eller vad det du tror att du köper. Och så när du försöker få ut pengarna så får du höra att investeringarna kraschat och det finns inga pengar. Och det innebär ju att det är lätt att det går under raden som en dålig investering. Och att folk inte fattar att de har blivit lurade. Och det, man kan diskutera om det är en bra idé eller inte att investera i kryptovalutor Men här finns det ju ingen produkt Du har inte köpt en kryptovaluta, inte OneCoin, inte något annat Det är som att köpa en cykel på blocket och inte få en cykel Det betyder ju inte att cyklar cyklare säger dåliga inköp Och det är samma sak här Så en stor del i det här mörkertalet kring kryptobedrägerier det är att folk helt enkelt inte förstår att de här har blivit utsatta Eller att det dröjer väldigt lång tid innan man förstår det om vi då pratar om OneCoin så är det ju både ett kryptobedrägeri men också ett visst mått av pyramidspel här. Och i OneCoin-toppen där sitter Sebastian Greenwood eller som man alltså kallade sig Zero One Master Distributor. Anna Leofas förklarar. Ja alltså... Ett pyramidspel betyder ju att varje deltagare värvar nya deltagare som betalar en insats. Och den insatsen som den nya personen betalar delas lika mellan den värvande personen och den person som har platsen på pyramidens topp. Och så för varje person som värvar så går ju pengarna hela tiden uppåt. Och det bygger ju på att deltagarantalet ska öka exponentiellt hela tiden. Och det, själva produkten är ganska irrelevant. Och det är bara de personer som gick med tidigt, som de som, är, som startar pyramiden, som vinner. För Går du med sent, då är pyramiden kollapsat långt innan du får pengar. Och något som flera kanske känner igen och som påminner om, men inte tekniskt sett, är ett pyramidspel. Det är multilevel marketing eller MLM. Alltså, pyramidspel är olagliga, men det finns ju andra typer av multilevel marketing. som Där man säljer menar, say, Oriflame eller Tupperware, det är ju lagligt men pyramidspelen då det är just att du får ingenting för pengarna egentligen. Så det är ju snart det är ett pyramidspel, det var ju uppbyggt som en multilevel marketing en nätverksförsäljningsorganisation där medlemmarna egentligen arbetar på kommission, de fick ersättning för att rekrytera nya medlemmar, nya personer som kan betala en insats för OneCoin då. Och OneCoin var ju var ju en kryptovaluta som egentligen inte existerade. Det hade ju ingen bitcoin-kedja bakom sig. Så det var ju också det var ju helt bedrägligt. Och användare runt om i världen, de börjar förstå att de har blivit lurade. Kriminologen Anna Leofas som jobbat med bedrägerier inom polisen. Det finns två saker som bedrägerier går på. Det ena är drömmar. Alltså man säljer ju en dröm om ett bättre liv, om status, om kärlek, vad det nu kan vara. Och det andra är kriser. Och kriser har vi ju sett nu med corona, vi har sett det med, med, med kriget i Ukraina. Det utnyckas omedelbart av bedragare. Så det är drömmar och kriser skulle jag säga. Allt som är kopplat till det. De sålde alltså en dröm om rikedom och framgång. I det här fallet sålde man ju också väldigt mycket livsstil. Man tillhörde OneCoin-familjen, man fattade OneCoin, One Life. Det var ju en del av försäljningstaktiken här. var väldigt mycket så lite glamoröst, kopplingar till skönhetstävlingar och så. Men det som sagt, det hade ju inte en blockchain-teknologi bakom sig. Det var ju som en fejkad husfasad, liksom utan en byggnad bakom. Men frågan är ju också lite vem som låter sig luras av sådana här bedrägerier. För även om polisen varnar för det, och vi, ja, men vi har gjort flera program som berör olika former av bedrägerier. Det finns mycket journalistik om de här frågorna. Där man liksom förklarar för människor hur det går till, så fortsätter det ju ske. Alltså alla kan bli lurade. Det finns en bedrägerityp för alla. Eh, jag, jag tror att... Jag tror, inte, jag tror också att jag skulle absolut kunna ha gått på någonting. Och det vet ju inte jag om, för jag har ju inte förstått att det är bedrägeri. Så det ena är ju att folk inte förstår att de blivit lurade. Och det andra är som sagt, det, det är skämt. Jag har ju sett anmälningar där folk som har arbetat med investeringar alltså legit då liksom i 20 år, som har gått på en sån här, ett sånt här bedrägeri. Det finns ju flera anledningar till det. Det ena kan ju vara att man befinner sig i en stressad situation. Det kan vara... Du behöver pengar nu, du har blivit sjuk eller någonting- och då är du lite sårbar. Det kan vara... Alltså det är, och I nästan alla bedrägerier upplägg- så är det ju en stressfaktor, en tidsfaktor. Du måste köpa nu innan det går ner. Man pushar ju på folk som inte hinner tänka efter. Och det här verkar ju vara något som har återkommit genom tiderna- ända sedan de gamla grekernas tid. Alltså bedrägerier har inte förändrats jättemycket över, över åren. Det fanns försäkringsbedrägerier i antikens Grekland. Alltså det har alltid funnits. Idag så har man ju, har man ju lättare som bedragare för att du kan nå volymer- på ett helt annat sätt. Du har ju, i sociala medier Youtube-videos som stora event. TikTok-influencer som ger investeringsråd, annonsering på Twitter. Du kan nå fler människor på kortare tid med rätt lite ansträngning. Men grunden är ju densamma. Du, du, du säljer drömmar utan att ha en tanke på att leverera. Den enda som får någonting det är ju bedragaren själv. Och när ryktena börjar gå om oegentligheter i företaget då dras stryp snarare åt. Och Russia försvinner plötsligt den 25 oktober 2017 efter att ha lämnat Bulgarien i ett Ryanair-plan. Hennes livvakter lämnar av henne i Aten och sen fortsätter spåren efter henne till Frankfurt, Dubai och Ryssland. Men som den här dokumentären vi nämnde tidigare, Missing Crypto Queen, så är hon fortsatt på fri fot. Ett år senare, vintern 2018, då grips Sebastian Greenwood. Han grips i Thailand på uppdrag av FBI som nu länge haft ögonen på den här rätt färgstarka och karismatiska svenskan. Han utlämnas till USA där han sedan dess har suttit inlåst. Och vad är det egentliga skälet till att han sitter inlåst? Hur ser misstankarna ut? Ja, åtalet de omfattar fem punkter. Det är stämpling till penningtvätt, det är stämpling till IT-bedrägeri, det är IT-bedrägeri, det är stämpling till investeringsbedrägeri och investeringsbedrägeri. Något som tillsammans ska ge fängelse mellan 20 till 90 år. Och först när han utlämnades till USA så häktades han på det ökända fängelset Metropolitan Correctional Center, eller MCC på nedre Manhattan har varit där eller sett filmer från området så är det alltså en stor brun byggnad alldeles vid Brooklyn Bridge med små små gallerförsedda fönster. Och vad har vi på MCC? Det är ju ett ganska legendariskt fängelse. Jag har ju inte besökt det tack och lov vare sig som besökare eller intagen men väl parti i New York. Det här kallas ju för New Yorks Guantanamo Bay vilket hade rykt om sig att vara det säkraste federala fängelset i landet. Det här är också samma fängelse där då storbedragaren Bernie Madoff som vi nämnde tidigare suttit inlåst liksom El Chapo och det är samma ställe där finansmannen och sexualbrottslingen Jeffrey Epstein tog livet av sig i augusti 2019. Det självmordet gav ju lite ljus åt den här misären som de intagna befanns i. Här frodades det råttor, kackelackar och rätt mycket andra kryp, och fängelset blev hårt drabbat av coronavirus också under pandemin, och friska intagna tvingades bo tillsammans med. Smittade. Och det är ju inte nog där. Samtidigt så avslöjades vapensmuggling, flera döda interner och allmänt nedgånget fängelse. Så förra året så stängdes fängelset på obestämd tid och även om byggnaden ska genomgå omfattande reparationer är det oklart om det någonting kommer att öppna igen. Och nu är Sebastian Greenwood tillsammans med de flesta interner som har suttit på MCC flyttade till Brooklyn, ett betydligt snällare fängelse i väntan på rättegång då. En rättegång som har skjutits upp flera gånger. Vi var inne på åtalet. Det är fem punkter som tillsammans kan ge fängelse på mellan 20 och 90 år. Bland annat stämpling till penningtvätt. I de här dokumenten framgår. I de här rättsliga dokumenten mm. så framkommer det också som vi tidigare berättat att det inte fanns någon blockkedja bakom OneCoin utan att allt istället styrdes av en central databas. Det framgår också att en miljard dollar förts över till OneCoin-relaterade bankkonton motsvarande cirka 10 miljarder kronor. Så Sebastian Greenwood sitter inne och väntar på rättegång men det saknas ju en viktig pusselbit här och det är ju Roja. I oktober 2021 då publicerade hon ett slags tillkännagivande på YouTube. Hi, I'm Dr. Ruziak Natova. After a long silence, I can resume my work again. Finally, we are ready to expand our cryptocurrency to the whole world. I'm announcing the launch of the platform again. Hon verkar alltså vara tillbaka i sängen igen. Ja, och i den här telegramgruppen som finns då till stöd för de som har blivit lurade i den här OneCoin-härvan. Där fortsätter man bevaka ärendet och där delades också nyligen en internationell efterlysning av Rocha Ignatova gjord av den tyska polisen som gör en särskild utredning av det här ärendet. Och nu så ska Sebastian Greenwoods liv bli en TV-serie producerad i Hollywood och efter att ha researchat den här historien så kan vi nästan lova att det passar ganska bra för en TV-serie. Kryptoexperten Björn Bjärke igen. I think uh, you know they really wanted to uh, be as close to Bitcoin as possible. Uh, they wanted to, to well they basically said we're the Bitcoin killer. Så vi är exactly like Bitcoin but bättre. Bättre än bitcoin alltså. Man kan ju ändå fatta att folk blir rätt sugna på rikedom och flärd. Anna Leofas, kriminolog vid polisen, igen. Alltså Alla kan bli lurade på något sätt, oavsett vilken erfarenhet och bakgrund du har. Sen visst det sagt, olika bedrägerier tilltar olika typer av personer. Investeringsbedrägerier exempelvis, det är nästan, nästan alla som anmäler, alltså 75% är män. Medan romansbedrägerier är det precis tvärtom, 75% är kvinnor. Det beror på lite grann, som sagt, alla har, ju sin, alla har sitt bedrägeri som ligger och väntar på dem runt hörnet. Du har lyssnat på Peter Krim, om du misstänkte OneCoin-bedragaren Sebastian Greenwood och den stora kryptopyramiden. Reporter idag var Jill Eriksson, producent Linus Lindahl och ljudtekniker Johan Harnqvist. Tipsa oss gärna på petrikrimsnavlasverigesradio.se eller på 073 461 2915. Det finns också på Whatsapp och Signal. Och på Insta heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Eva Lisa Valin. Och jag heter Victor Alde. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.